Але тієї миті на обличчі крейслера дивно заграли м'язи, як завжди перед тим, коли його опановував дух іронії. ха ха, -ха озвався він, ви, ваша велебність, не маєте рації, зовсім не маєте рації. Ви помиляєтесь щодо моєї особи, вас увело в оману це вбрання, яке я надяг, щоб якийсь час... У масці кипкувати з людей і, лишаючись невпізнаним, писати в них на долонях їхні імена, хай знають, хто вони такі. Хіба я поганий чоловік? Хіба я не в найкращому віці, не досить вродливий, неосвічений і нечемний? Хіба я не можу вбратися в суцільний шовк, надягти зверху найкращий чорний фрак, Добре його почистивши, зухвало підступити до будь-якої червонощокої каро чи синьокої дочки професора або радника двору і солодкавістю найвишуканішого коханця в жестах, на виду і в голосі, без зайвих церемоній спитати красуне, чи ви не віддали б мені свою руку, а на додачу й свою неоціненну особу і професорська дочка опустила б очі й тихенько пролебіділа б поговорить з папа. Або ж дочка радника двору кинула б на мене мрійливий погляд і почала б запевняти, що давно вже про себе помітила любов, для якої я аж тепер знайшов слова і між іншим поговорила б зі мною про мережево на шлюбну сукню. І, о Боже, як радо, шановні татусі спекалися б своїх доничок у відповідь на пропозицію такої поважної особи, як екс-капельмейстер великого герцога. Але я міг би також піднятися в романтичній високості, звабитись на ідилію і запропонувати свою руку і серце гарненький дочці орендаря саме тієї хвилини, коли вона готуватиме козячий сир, або ж, як той нотаріус Пістофолус, побігти до млина і знайти там свою богиню в райських хмарах борошна. Хто б відштовхнув вірне, чесне серце, що нічого не бажає, нічого не вимагає, Крім весілля, весілля, весілля, не зможу спізнати щастя земної любові. Ви, ваша велебність, зовсім не подумали про те, що я, власне, якраз той чоловік, який буде безмежно щасливий саме в цій любові, бо моя простенька тема обмежується одним. Як ти мене хочеш, тебе я беру. А її Подальші варіації, після весільного алегро я гратиму в шлюбі. Далі, ви, ваша велебність, не знаєте, що я давно вже дуже поважно думав про одруження. Щоправда, я тоді був юнаком із замалим досвідом і недостатньою освітою, бо мав усього сім років, але тридцятирічна панна, яку я вибрав собі в наречені, Присягалася мені, що не одружиться ні з ким, крім мене, і я й сам не знаю, чому потім усе розладналося. Зауважте, ваша вилебність, що щастя земного кохання усміхалося до мене ще з дитячих моїх років. Тож давайте мені шовкові панчохи, давайте шовкові панчохи й черевики, і я стрім голов кинуся в женихання чим душ помчу до тієї, яка вже простягла гарненького пальчика, щоб я негайно надяг на нього обручку. І якби порядному бенедиктинцеві личило виливати свої почуття заячими вистрибами, то я тут таки негайно затанцював би перед очима у вашої велебності маклот чи гавот чи вальсгалоп з величезної радості яка мене просто заливає, коли я думаю про наречену і весілля, що стосується щастя в любові і весілля, то я тут не пасу задніх. Я хотів би, щоб ви зрозуміли це, ваша милюбність.